Літо цього року видалося їй найтихішим літом у житті. Кожна дія, кожен жест вібрував особливою увагою, наче перебував у фокусі невидимого ультрафіолету. Кожен погляд заштовхував її у німоту, затишну, віддалену і прохолодну. Якось цим поглядом вона збила з ніг перехожого. Снідала вона салатом із посолених настурцій на олії та канапкою з сиром. Запивала це чаєм, чорним, якщо виспалась, і зеленим, якщо ні. Вмикала радіоколгоспник. Зранку їй подобалося, як від холодних стін кухні відбивається голос диктора. Той самий, що у дитинстві. По трапезі Терезка викурювала сигарету. Палила вона вже понад рік і збиралася кинути. Бридкий смак заїдала двома ложками згущеного молока або жменькою митих родзинок. Потім націджувала воду в пластикову пляшечку з-під лимонаду, вдягала шльопки, і набирала з баклажки повний рот води. Замикала квартиру і рушала геть. Відколи Терезка почала збирати води тиші, її накрило світлом. Літо звучало, як масивний гул безмов'я. Очі стали гарячими, розкрилися по кутиках і без перестанку іскрили. Цілий день Тереска слухала, як за спиною шльопають по п'ятках шльопки. Гіпнотично. Всі речі, що з ними доводилося мати справу цього літа, чомусь поверталися тим боком, з якого роздивлятися їх було найприємніше. Цілолітня тиша і безстрашність закували її всяючу невидиму броню, міцну і невагому і жодна неприємність не могла підкрастися ближче, ніж на відстань прямого копняка. Невидима сила напнулася довкола неї прохолодним вітерцем, що циркулював зліва направо і зверху-вниз, а також у зворотніх напрямках, наче Тереска стала невеличким циклоном. «Тереска!» – цей кажан серед білого дня – цей прозорий, нечутний нетоперець із розфокусованим поглядом, шустка вечірниця гігантська, нічниця трикулірна, великий підковоніс широковух звичайний. Навіть не знаю, з ким ще порівняти, вони всі гарні. Отже, Тереска, уся ця кажаняча, лилична, розфокусовано ока, Тереска слухала шльопанці, лазала львовом і рахувала ворон. Бувало, вона занурювалася в себе так глибоко, що все довкола зникало. Видавалося, ніби не йде вона, а пливе повітрям, як мовчазний цепелін, з кожним кроком здіймаючись усе вище і вище. Інколи вона здіймалася так високо, що аж скроні торкались верхівок дерев. Але варто було впіймати себе на цьому, і, як думки поверталися, а п'ятки знову торкали бруківку. Тоді температура спльовувала воду в порожню пляшечку і набирала до рота свіжої. У хвилини перепочинку Тереза прикривала долоною очі від сонця і дивилася за обрій так напружено, ніби то був овід пустелі. Збоку вона нагадувала маленьку суху бушменку, дивовижно енергійну і світлу завдяки цілодобовому перебуванню на свіжому повітрі. Скупу на слова, пряму, з небесно-сірими очима, непомітну та ембієнтну. Вона роззиралася, ніколи не забуваючи глянути на небо. Цього літа все виходило так, що коли вона дивилася вгору, над головою пролітала чорна хмара вороня. Вона бачила блакитне і чорне. І це було дивно. Блакитне і чорне. Температура глибоко вдихала, набирала до рота свіжої води і рушала в глиб пустелі. Певне так і було. Терезка виявилась останнім бушменом.